Про... Але вчасно схаменувся і замовк. Заубуш усміхався сміхався мстиво і зловісно. Дозволі, імператоре, пересилюючи гамір і гук, ламаючи звичай, за яким не мав права говорити першим, викрикнув він і вдав, ніби хоче впасти на коліно, для чого відкинув у бік дерев'янку і змахнув руками. Генріх недбало стримав його, аж тоді спам'ятався, Відірвав від своєї ткани золотом сирочки шмат і приклав його до рани Адельгейди. Тканина була цупка, золоті ниті дряпали ніжну шкіру, кров проступила і на руку Генріхові. Євбраксія ж не згорухнулася. Літопис дріб'язковість. Звернути увагу на те, щоб жеребець ніяким чином не застоювався на місці – і через те не псувався, Коли ж виявиться жеребець непридатний або старий, то дати нам знати про те завчасно, перш ніж настане час, випускати кобил. Із капітулярія Карла Великого, де Вілліс про майетки, восьмі століття. Прозріння Прозріння було запізніве, недоречне і марне, у Кведлінбурзі. Шість років жила, мов би, в якомусь напівсні. Серед бурмотіння молитов, старовинних текстів, безглуздих переляків, легенд, недомовок, натиків, пліток. Усе довкола було безнадійно старе. Усе в спогадах про минувшину, про святих, імператорів, абатис. Втрачені надії затруте життя. Узнала, що вродлива і більше нічого. Заглибся в себе і дивись без кінця, Відкинь усе, що надмірне, Випростою все, що викривлене, Освіти все, що затемнене, Та невпинно дбай про те, Щоб усе це стало єдиним сяйвом краси, І ні на мить не переставай різьбити свою статую, Аж поки не побачиш у ній досконалість доброти. І їй судилася стільки смутку з дитинства, що всі ті шість років жахного думання про неминуче повернення до Маркграфа намагалася відкидати від себе дрібні клопоти щоденності. Жила своєю ніжністю, своєю вродою, тією всемогутньою силою життя, яка намножувалася в ній з кожним новим днем і мала пролитися рясним дощем нестримно і щедро. Вздушене каменем життя Вибухає силою ще більшою. Так замок, складений з брил дикого каміння, мертво неприступний, тяжкий, як ночі, однаково заростає зелом, задавлюється, задушується зеленим тінєвим світом, непереможним і всесильним. За неї стояли віки, не сила життя, незнищенність, плодючості і проростання – чужі тимчасовому дріб'язкові клопотів і метушні. Тому так легко і охоче пішла на зустріч Генріхові, бо за тим, здавалося, стоїть цілий світ. Станеш імператрицею, а щасливиш світ. Не помітила вичерпаності Генріхової, його передчасних старощів, не знала, що входить, по її в мертві води високих державних клопотів, де для людських пристрастей немає ні місця, ні часу, ні снаги. Стала жоною імператора, лякливо, палаючи від сорому, ждала, коли він зробить її жінкою, ждала тої хвилини, коли залишаться вони наодинці, двоє в цілому світі, і все зникне. Лише вони двоє застануться, земля, небо, води слугуватимуть лише для них, цвістимуть сади і співатимуть птахи, і небесні сфери звучатимуть для них, і він скаже їй, юна красуне, мудре стоїння Богом сотворене в такій небаченій красі, звідки в тебе такі чудові очі, хто вклав у них цей погляд, що викликає любов, Хто оточив їх небесними віями? Хто дав тобі такі гарні руки? Де взяла ти рожеві устеньки? І чи твої саніжні пальчики? Хто накреслив цю білу шию і стрункий ряд зубів? Звідки в тебе цей небесний голос? Скажи, бо я прийшов сюди лише для того, щоб дізнатися про це і дізнавшись, полишити тебе у спокої. Вона... Не захоче того спокою, вона скаже йому. Груди мої ніжні, скромні, їхня біла шкіра не знає плям. На них два солодкі духмяні яблука. Вони зірвані з дерева життя, що стоїть посеред раю. Я вперезана задоволенням, чистотою і ніжністю. Ніжність простерла прозоро, як кристал одежу. Там обитає непорочність, в золотій блискучій гірлянді неторканості. Вона лякається, коли говорять про неї. Він не говоритиме нічого, а коли й говоритиме, то тихо, щоб не сполохати непорочності. Між ними виникне прекрасна війна, яка увінчається ще прекраснішим миром, освяченим ротом. Маленький тостопузий божок пустотливо підняв руки і натягав на них крильця, а крильця його нагадували чомусь на зелене листя, буйне, вічне і загадкове. Стріла впала додолу, божок наступив на неї ніжкою. Вже йому не муляє? Їхали через усю Германію, гриміли привітання, Ночі знищувалися в учтах, Імператорові і імператриці стелили під ноги червоне сукно. В кам'яних соборах виспівували молитви, рицарі облискували залізом, зеленіли ліси, Усе було так, як гадалося, окрім того потаємного, стидкого, даного людям, аби відчували собі поряд із Богом ще й звіриний світ, поєднували непоєднане, не надаючи переваги ні тому, ні другому.